Арнольд Бурдон страждав на прогресуючі виснаження м'язів. Хворобу, що хоч і була неприємною та виснажливою, не завдавала йому ні болю, ні швидкої смерті. Арнольд справді страждав, і це було безперечно. Але насправді недуга належала його дружині Елізабет. Вона носила свою хворобу з гідністю королеви. І зі свого чергового трону, яким по черзі були ліжко та крісло-каталка, тиранила оточення Арнольда, слуг і лікаря. З такою ж істинно-королівською послідовністю та владністю, боляче вражаючи чутливу натуру чоловіка. Арнольд був доволі статним чоловіком і виглядав молодшим за свої 43 роки. Бо не нехтував доглядом за своєю ж зовнішністю, фізичними вправами та благотворними перевагами легкого забезпеченого життя. Його мати, яку несподівано спіткало б дівство і злидні, присвятила решту своїх днів вихованню сина. За для нього її сестра пожертвувала своїм щастям, аби підтримувати його грішми, поки він навчався в одному з найкращих коледжів у Східних Штатах. Зрештою, він зустрів Елізабет, яка була заможною і небайдужою до красивих чистокровних чоловіків. Витонченість Арнольда поширювалася буквально на кожну рису його обличчя – від ніжно-блакитних очей, аристократичного носа до гарно окреслених чуттєвих губ. Але особливо витинченими були його вуха. Будь-яка скарга коробила його ніжний сприятливий слух. Недоречні ридання доводили його до справжнього зубного болю, а гуркіт каталки над головою змушував безсильно скреготати зубами. Але найбільше дошкуляло Арнольдові дзенькання дзвіночка дружини, що без церемону вимагав. Віддавати інвалідові королівські почесті. І його відчуття в цей момент були схожі на тяжку агонію. Коли вранці в один із понеділків наприкінці лютого дзвіночок знову задзвонив, він застав Арнольда на кухні за інспектуванням двохвилинного процесу приготування яйця для Елізабет. Блідо-блакитні очі метнули сній блискавок. Тонкі губи нервово здригнулися, а доглянуті пальці з невластивою їм лютістю стиснулися на руківі призначеного для масла ножа. Він узяв тацю і поніс її по сходах на другий поверх намагаючись убачати у відведених йому функціях доглядальника безперервну самовідданість і щоденний подвиг. Коли він увійшов до кімнати, Елізабет сиділа на ліжку, підклавши під спину оббитий блакитним атласом валик і подушку під голову. Життя радісні барви контрастували з сивічим волоссям Елізабет і її пергаментною шкірою. Вона ніколи не вважалася красунею, а зараз їй було особливо складно претендувати на це. Арнольду, як тонкому поціновувачу і водночас чоловікові, було важко дивитися на неї. «Ти, як завжди, не поспішаєш», – пробурчала вона, розгладжуючи серветку на колінах. «Якщо ця жінка, яку ти виписав», – «Буде така ж неросторобна, я можу померти з голоду». «Гаразд, залишай тацю». Арнольд поставив тацю перед нею і подивився на годинник. «Вже майже дев'ята година, і потяг прибуде сюди за десять хвилин. І, може, я зустріну її на станції?» «Ти, здається, надаєш їй приїзду занадто надто багато значення». «Я всього лише не хочу, щоб міс Греко відчувала себе самотньою. Ти ж знаєш цю станцію в Гілфілді?» «Звісно, я можу відправити Ральфа, якщо ти хочеш, щоб я залишився з тобою». «Гідь сам», – сказала вона роздратовано. «Я хочу побачити твою місгреко. Підозрюю, що вона з тих жахливих мініатюрних білявок з десятьма вказівними пальцями...» І поганою хімічною завивкою. Я впевнений, що вона краща, ніж ти думаєш. Бігро знаймо, схвально відгукується про неї, і ти бачила хвалебні відгуки. Тобі необхідний жіночий догляд Елізабет, ти сама це говорила. Ох, годі скиглити. Вона постукала по яйцю руків'ям ложечки і прийшли її негайно. Я хочу поглянути на це створіння. Потяг, як завжди, запізнювався. Арнольд сидів у машині, подарованій йому Елізабет з нагоди річниці їхнього одруження, нетерпляче, постукуючи пальцями по приладовій дошці. Коли о 9.15 потяг зупинився біля приміської платформи, з нього вийшло лише троє пасажирів. Двоє були чоловіками, третьою виявилася гарно складена молода жінка у капелюшку з пір'ям, що прикривав її обличчя. Провідник допоміг їй винести три старі валізи. Арнольдові було важко розібрати її зовнішність через відстань, що їх розділяла. Але він встиг миттєво визначити, що міс греку чудові ноги. Арнольд погладив пальцем свої акуратні, сталевого кольору вуса. Вийшовши з машини, щоб допомогти їй, він побачив на ній під пальтом строгий твідовий костюм, фасон якого Елізабет називала «рання гарбо». Контраст між майже чоловічим костюмом та витонченою фігурою надавав жінці особливої спокуси – Арнольд відчув, як у ньому наростає бажання, якнайшвидше дізнатися, що ж ховається під капелюшком. «Добрий вечір», – привітно посміхаючись, – сказав він. «Мене звуть Арнольд Бордон, і я підозрюю, що ви місь греко. Переношу свої вибачення за потяг, але наша залізнична служба ніколи не відзначалася пунктуальністю». Міс Греко глянула на нього з-під прикрашеного пір'ям капелюшка. Вона зовсім не користувалася косметикою. Якби було навпаки, якби на її губах була малинова фарба, а на повіках блакитна, це зробило б неможливим її перебування у домі Бордонів. Але й без цього Міс Греко була досить милою. І Арнольд відчув, що не може ручатися за схвалення дружини. «Я сподіваюся, вам у нас сподобається», сказав він, чарівно посміхаючись. «Моїй дружині на деякий час знадобилася уважна жінка, яка здатна піклуватися про неї краще, ніж я. Я гадаю, що ви здогадуєтеся про характер її недуги». «Так, мені вже пояснили». Тихо сказала міс греко. «Раніше я працювала медичною сестрою. Але, вочевидь, ваша дружина потребує більшого подруги. Ви можете називати це так. Їй необхідні найменші знаки уваги понад звичайний медичний догляд». Він швидко глянув на неї. «Я хочу сподіватися, що ви полюбите нас». «Я впевнена в цьому». Прошепотіла вона. Розмова між Греко та Елізабет завдала Арнольду стільки ж неспокою, скільки може заподіяти народження дитини. Він міряв кроками вітальню, як нетерплячий батько, чекаючи, коли на другому поверсі відчиняться двері до спальні. Коли це сталося, між Греко спустилася вниз – і значивши кожну сходинку дотиком своїх струнких ніг. І на її щоках палав природний рум'янець. Він коротко запитав її, але вона не відповіла нічого, окрім того, що дружина чекає на нього на горі. Елізабет була грозовою хмарою, коли він увійшов. Вона нервово смикала мереживний пенюар. «Де ти відкопав цей скарб? Роздратовано запитала вона. «У фолі Бержер?» «Елізабет, ти і справді мене не обдуриш таким вбранням?» «Судячи з усього, ти дуже пишаєшся своїм вибором, чи не так?» «Нічого подібного, Елізабет. Ти сама вибрала її з трьох кандидатур рекомендованих бюро «Знаймо» до сьогоднішнього вечора». «Я ніколи не бачив її, але ти знаходиш її милою». «Міс греко приваблива, не сперечаюся, але не мила, ні». Елізабет видала короткий смішок, потім зняла свої окуляри. «Добре, я дозволю їй залишитися. Мені буде цікаво поспостерігати за вами обома. Тільки не заходь занадто далеко, Арнольде». Я буду стежити за тобою. Ти, кажеш, суцільну нісенітницю, Елізабет. Я знаю тебе, Арнольде. Я бачу тебе наскрізь. Я чую, як б'ється твоє маленьке романтичне серце, Арнольде. Елізабет, будь ласка. Гаразд. Ти можеш йти і сказати місь греко, що вона прийнята. Ні, не треба. Я скажу їй сама. Вона взяла дзвіночок і енергійно затрясла ним. Нетерплячий дзвіночок змусив Арнода скривитися. Але вона не припиняла дзвонити, поки міс Греко не зрозуміла, що дзвіночок адресований їй. «Так, міс Бурдон», – сказала міс Греко, з'являючись у дверях. «Сьогодні вранці я хочу побути на свіжому повітрі», – сказала Елізабет. Мені знадобиться ваша допомога. Окрім того, я хотіла б, щоб ви простежили за сніданком для Арнольда. Наш кухар має звичку пересмажувати все, а в Арнольда надзвичайно делікатний шлунок. Тепер ви бачите, згідливо промовила вона, що я не єдина людина в домі, яка потребує догляду. «Бараст, місіс Бурдон», – сказала міс Греко. І збентеження відбилося в її прекрасних блакитних очах, звернених до нього. Минуло аж два місяці, перш ніж він поцілував її. Два місяці дзвіночок Елізабет беззупинно зеленчав по всьому будинку. І він означав не стільки її потребу в місгреко, скільки попередження. Вона була ревнивою і в задоволенні своєї ревності знаходила дивну збочену насолоду. Вона постійно натякала на їхній роман, що розвивався, чим викликала рожевий колір на алебастрових щоках міс Греко, і заходилася від сміху. На думку Арнольда, вона дозволяла собі набагато більше, ніж прості натяки. Вона швидше звинувачувала їх. І ймовірно, втомившись від безперестанних звинувачень у злочині, якого він не скоював, Арнольд і поцілував Мізгреко. Це сталося на кухні бурдонів о півночі. Місгреко спустилася вниз, щоб випити на одинці чашечку гарячого шоколаду. Коли війшов Арнольд, вона нічого не сказала. У своєму домашньому халаті... Бо вона виглядала особливо жіночною. Її золотисто-каштанове волосся, зазвичай туго стягнутий за колене, було розпущене. «Чи не хочете чашечку гарячого шоколаду?» – прошепотіла вона. «Так, дякую», – сказав Арнольд і обійняв її. Через півгодини міс греко поклала свою голову на його плече і сказала – я кохаю тебе, Арнольде. Я теж кохаю тебе. Вона зітхнула. Але ж це безнадійно. Все залежить від того, який зміст ти вкладаєш у це слово. Я говорю про друження, звісно. Ого. Це те, що й ти маєш на увазі, правда? Так, має бути в більшості випадків. Без ентузіазму сказав Арнольд. Але, як ти знаєш, я вже одружений. Є ще суди з розлучень. І будинки для бідних теж. Міс греко відсторонилася від нього. Я гадаю, це не повинно нам заважати. Ми не можемо допустити, щоб... А що ще можна придумати? Мені не подобається бути твоєю таємною дружиною, Арнольде. Це жахливий вистів. Вичитаний із поганих романів. Мені більше подобається коханка. А мені більше подобається чоловік. Тепер зітхнув Арнольд. Вони сиділи за кухонним столом, затри фути один від одного, тримаючи в руках порожні чашки з-під шоколаду, чекаючи, коли комусь в голову прийде ріківна ідея. Те, до чого вони врешті-решт додумалися, не було несподіваним для них, особливо для Арнольда. «Ти чула про пентателамін?» – запитав він. «Це ті ліки, що я даю щовечора?» «Так, я знаю, що це сильнодійче Вона часто не знаходить собі місця вночі, і воно дуже допомагає їй. А що ти знаєш про дозування і про те, що з цим пов'язано?» Мені відомо, що воно дуже небезпечне і що надмірна доза здатна призвести до ураження судин головного мозку, в окремих випадках викликаючи підвищення тиску. Отже, ти не можеш помилитися в дозуванні? Звісно, ні. Втім, це було б нерозумно, задумливо сказав Арнольд. Так, ти маєш рацію, сказала Греко. І дуже легко виявляється Однак це не означає, що надмірна доза буде помічена Якщо вона лише трохи перевищувала нормально Один зайвий кубик на ніч справить таку ж дію тільки не відразу Мені здається, це схоже на правду Вона буде лише слабшати з кожним днем І має нудити, це точна ознака так, і причому не та, яку можна приписати дії ліків у пляшечці. Різниця буде зовсім непомітною. Скільки на твою думку вона протягне, поки? Я точно не знаю, хоча б приблизно. Я думаю, кілька місяців не більше, сказала міс Греко. Отже, це буде в червні, сказав Арнольд Бурдон мрійливо посміхаючись. Коли через два тижні до Елізабет викликала лікаря Іві, він провів цілу годину за зачиненими дверима в її спальні і вийшов звідти збентеженим та заклопотаним. Він попросив Арнольда про розмову віч-навіч і, будучи людиною прямою, зізнався, що не може визначити причину погіршення здоров'я Елізабет. «Мене бентежать напади доти, сказав він. «Вони не характерні для подібних випадків, і я, здається, досі не можу встановити точний діагноз. Вона надзвичайно слабка, і це зрозуміло, але її тиск набагато вищий, ніж має бути». «Ви в змозі зробити щонебо для неї?» – співчутливо запитав Арнольд. Я попросив її не вставати з ліжка цей тиждень. Можливо, вона трохи перевтомилася останнім часом. І ще він зупинився в збентеженні. Окрім того, її душевний стан залишає бажати кращого. Здається, вона має дивну упередженість проти цієї вашої місгреко. Яку упередженість? Ваша дружина – жінка з багатою уявою. «Розумій, нічим не зайнятий, і вона легко може припустити крайнощі. Ви розумієте, що я маю на увазі?» «Міс Греко тут абсолютно ні до чого», – сказав Арнольд. «Я впевнений, що Елізабет сама переконається в цьому. Відверто кажучи, я не уявляю, як ми управлялися досі без неї». «Так, ну що ж». «У будь-якому разі вам слід про це знати. Якщо я знадоблюся вам раніше, ніж наступного місяця, у мій черговий візит, не соромтеся зателефонувати». Арнольд скористався його порадою вже через чотири дні. Під час прогулянки посаду на візку Елізабет стало зле. «На щастя, Дяню, місгреку не розгубилася». Вона розстебнула гудзики на одязі Елізабет, затиснула її голову між своїми колінами і доволі скоро привела її до тями. Лікар Іві, який приїхав через годину, зробив комплімент їй самовладанню і заявив, що вона могла б пройти курс підготовки дипломованої медичної сестри. Міс Греко довелося заперечити, сказавши, що в неї інші плани на майбутнє. Через тиждень Елізабет сама зажадала присутності лікаря. Вона погрожувала йому викликом до суду, якщо не відчує себе краще, і поступово привела себе до такого стану, що й знудило на найкращий східний килим у вітальні. «Нерви», – сказав лікар Іві Арнольду, – «ця жінка справжній клубок нервів. Ви повинні берегти її, містеря Бурдон. Якщо до кінця тижня її стан не покращиться, я думаю, нам доведеться покласти її в госпіталь для обстеження». Блакитні очі Арнольда загрозливо розширилися. «Ви не зробите цього», – затинаючись про бурмотів він. «Я хочу сказати, що Елізабет ніколи не погодиться на це». «Їй доведеться поступитися», – жорстко сказав лікар. «Якщо вона не погодиться, я знімаю з себе будь-яку відповідальність за наслідки».